Bueno, sentillas estamos llegando esa recta final danos esa sesión maratoniana y non stop do burla verde eh, 12 horas en directo retransmitiendo todo bueno todo que que había bueno todo que había que contarnos porque había que contar miles de cosas pero echamos a, a nuestra recta final y eh, enón para despedir a nuestra sesión de, de radio eh desta, de bueno, pues, do, do burla verde 2024 no Curel. Eh, temos contacto con Sursallan, que é un, un arqueólogo lucense que, polo que tii entendido, eh, traballou bastante, eh, no? ne fixo bastantes proxecións, bastantes excavacións na zona do Curel na Emaira Contorna, non Sursu. Sí, hola, hola, que tal? Sí, sí, efectivamente, eu bueno, con e aí da Pobra Lindeira co Caurel. Sí, sí, levo varios anos trabalhando aí en proxectos de arqueolusía comunitaria e por esta terra, sí. Moi ben, pois pues, eu, como, bueno, eu fui un, non sei, momento estudante de historia saquei a, ah. a carreira, non era pola rama de arqueolusía, eu fiz en, fiz en historia contemporánea, como casi todo o mundo, pero uh -huh. eh, deses des, des que íbamos así polo rejo, pero creo que considero que levamos horas falando de defensa da terra, levamos horas falando eh, dos problemas dos eólicos, das minas, eh, do problema de Altri e ese monstro que, que se nos ven en riba pero penso que eh, é importante, cando se fala de defensa da terra, é importante tamén meter o, o cariz de eh, o pasado, o noso pasado, o noso... Eh, o noso patrimonio histórico que está aí tamén e que está sendo arrasado tamén non moitas veces por, por parte da, pues, do proxecto do, do capitalismo de explotación salvaxe do territorio e que ás veces como que queda de lado. non entón queche preguntar sus eh, sobre isto non? Decís, co, como podemos integrar a defensa do patrimonio tamén dentro dunha de cultura de defensa da terra? Pues, bueno, boa, boa pregunta... eh... Bueno, eu sou un alumno que instituto de Contemporánea en, en Lisboa, eh, bueno, estamos moi atentos precisamente a o impacto nas paisaxes culturais por pues, de deste de modelo extractivista, como ben dicidos de, de depredación do territorio, ¿no? Y é moi interesante o o caso do Caurel porque realmente estes modelos de depredación están ligados a algo que se chama o estado, ¿no? Mm. Eh non é unha cousa de agora, eh, podemos podemos un A volta ao argumento Moita xente pensa que o Caurel é un espazo natural eh, Prístino Cando hai dos mil anos non? Era un espazo xa eh, totalmente atropizado Xa temos que ver que minería romana Aurifera, bueno, modificou a unha escala nunca vista eh, esa paisaxe, aparte bueno, sinices, por exemplo, de contaminación metálica por mercurio eh, alucinantes, alucirantes nube en natural propiamente dito, creo que queda a de berza da rogueira e pouco máis, ¿no? Sí. E eh, isto é moi, moi interesante, no é decir por que digamos con pasadas distintas comunidades humanas malas pola paisaxe, pois pues, van modelando ese rastro materiales que estamos que estamos vendo. E a historia como bendice ese va clave para para entender a, a actual realidade. Por exemplo, bueno, gracias a, a Adrián, ¿no? que te putos vínculos aí con con Prosade ¿no? e con Vilar, pois pues, enterámonos dun de algo que moita xente descoñece, que nosa nos entouvo un proxecto de construir un encoro uh -huh. precisamente no en Río Olor, en O Caurel, de da empresa Saltos del Sil, ¿no? De feito, toda esa documentación gardase no arquivo de de Brevedroa, ¿no? Actualmente que temos os arquivos centralizados li en En Extremadura, ¿no? entón, normalmente bueno, que son distintas conjunturas ¿no? As que van eh, eh, abrindo camiño a estes modelos de depredación Entón, ten en conta esta clave histórica, tamén non se suda a comprender o, o que está acontecendo Eu, casualmente, a primeira excavación arqueológica que fun como estudante No, no primeiro ano de carreira foi no, no castro da Torre de sobredo uh -huh. Aí no, no, no Caurel, no ano 95, non? eh xa estaban os eras traballando eh, a tope, xa existía aquí o debate, ¿no? Eu lembro que eu capitada aí No, no incio que pomos a comer turismo, como as comunidades tamén. vimos a oxe O pasar por a Leci. <risa> sí, eu creo que incluso a a metimos como como figura ilustrativa no, no libro ese que escribo para os galleguanos de Herderos pola forza, ¿no? entón, bueno, claro ese E un pouco debate que tamén hai na Galicia Central agora con tema de Altri, no É decir comunidades que están abocadas A migración, que ¿eh? bueno que tamén ven que a súbentude A mociónade, pois pues, poden ter aí unha saída E eh... despós está, evidentemente Todo tema da defensa do, do Medio ambiente, entón, bueno, son dúas realidades Que están aí en tensión Que tamén se ven moi ben, por exemplo Na zona de Casallo, ¿no? Carabella de Valdehorras ¿no? mm -hmm. Donde temos colegas tamén traballando en eh, proxectos arqueolóxicos bastante comprometidos e, e, e militantes, bueno, pero esto quería decir que normalmente cinco e ese proxecto arqueolóxico, por exemplo, fixo en plan paracaidista, es decir, chegaba con os investigadores, as investigadoras desde fora, facían o seu traballo científico, pero totalmente a marxa da comunidade local, no que decir non, non se teñan conta nin a propia percepción da paisaxe, nin a apropiación que Eh, a nosa gente pois eh os últimos campesinos de Europa que os pois, teñen da da súa paisaxe. Sei sí que houve moita mudança nos últimos anos, e aí un entra un pouco pois esa arqueoloxía. Claro, eu, que, eu, quería, hasta... eu quería quería quería que que iso de arqueoloxía comunitaria? Si. Sí. Ben, eh boa bueno, isto cousa interesante porque bueno, influencia a groza zona eh, en Gran Bretaña pues, hai moita tradición isto, no? De de facer arqueoloxía pública, de que ou xa cemento xa que non xa aberto ao público, mesmo en Escocia teñe un programa de adopta un monumento, ¿no? como a xente a vexeñanza pues, participa incluso no, no propio proceso de construcción social do coñecemento, eh, bueno, pues, digamos que no Estado español isto pues, entrou de maneira un pouco máis erodia. Pero hai outras tradicións da arqueoloxía comunitaria que nos, nos influyen moito, dunha banda eh, esta arqueoloxía social latinoamericana, mm para que lo sea indigenista, ¿no? Que bueno, levamos Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina trabajando desde estas coordenadas, sino bueno, que tratamos de eh, tamén aplicar ese paradigma en caso o caso gallego y después está a, a tradición que está totalmente esquecida, ¿no? No no no discurso sermónico actual que a dos países de este lebreal do del de Europa que fueron pioneros de este tipo de de aproximación los 60, 70, ¿no? Pero bueno, co caído un parece que Iso se esqueceu Pero na, na Luz la Vía de Tito Por exemplo, eh, era común no? que, que a vacillanza, os escolares Foran visitar os sacimentos Mesmo as obras de, de control de impacto arqueológico De obras públicas Tambén estaban abertas a, a, a sociedade e, ben, Nada de iso acontecía pois, En Alicia, nos pois anos 90 eh, nos anos 2000 Noso bueno, que procuramos é eh, precisamente iso eh, Transmitir en tempo real todo o propio proceso De, de excavación De, de construcción, sustrato de, de, de, de conhecimento Dos propios Sitios arqueológicos E, eh, eh, bueno, concebilos como recursos neboténicos Desbondes incluso en distintas memorias Desde a represión fascista Ata a emigración de América eh, Interesanos máis a xente, evidentemente, que vive nos, A los dos castros que a xente que vive Alía e dos milanos Tengo un pouco esta aposta na cal Pois, pues, bueno, pues, por exemplo eu O caso máis paradigmático é o Castro Salourenza e el Sereixa sí. Da pobra do Prollogo Onde botamos sí. máis la religión popular recuperamos unha romería Eh, que bueno se levaba o santo desde a grexa ao castro, se chamabamos tes no, no, no río porque bueno, era un santo hidróforo que chamaba chuvia. Ben, no, 2012 recuperamos a, a romería e a bueno, a día de Ose, si, pois pues, chegou un fito, digamos, do no, no calendario festivo eh, eh bueno, un castro que está xestionado autosestionado por pues, realmente por la, por la propia comunidade local que a propietaria dos terreos, o eh, sea, que conservemos ese legado material, como aí por pues, exemplo a pequeñarse, va a excavar a la las tumbas infantis, caldanos, eh, tenemos un campo de voluntariado internacional que ven de todo el mundo, también ahí a, bueno, a a Montargomao, prestamos mucha atención también al folclore, a los ritmos, todo este tipo de cultura oral que sí. se mantiene en las montañas orientales de, de Galicia, bueno, es una sorte de inversión la realidad de la Galicia rural eh, de la nuestra cultura pues, por parte de, de gente que, que bueno, no entiende porque sabrá que lo sigan y, ser especialista neste todo. Claro, interpreta. Que... Tampoco é necesario saber arqueoloxía, decir, eh, en calquer momento calquera persoa eh, Hai en excavación pode aportar unha chega, Pode aportar oh, pois mira, eu coñezo de non, de que pois naquela zona hai tal Tarrecuncho, que eu sei que había alí, non? Pois hai un Una, un, pues, un, unas pedras un, ou bueno, Que se non de, de, de tal. E iso é es realmente como se vai construindo E como se vai coñecendo tamén o que hai no territorio E, e como se vai facendo Unha especie de prospección ¿no? do, do, do territorio a través da, da cultura popular ¿no? que, que recoñece Que fai, digamos, como unha especie de, de arqueolosía do presente ¿no? Na que reinterpreta Os Os, os acementos hist eh, históricos como, como parte da cultura popular No Sí, eh, bueno, de efecto, Ocaurel, sé que estamos hablando de Ocaurel, eh, en los años 70 fue un campo de experimentación de este tipo de, de perspectivas. Eh, hubo un equipo ¿no? que formó parte, bueno, Carlos Alonso el Real, César Palencia, Luzón, bueno, sí, así, posiblemente la Academia Española, llegaron a sí. Ocaurel en los años 70, en plena crisis del petróleo, pues, o, bueno, también como, como arrestora, ¿no?, la, Eh, como ouro valía máis que que <risas> outro investimento, pois pues, houve un beno proxecto de reabrir a mina, a antiga de ouro, con o sea, eh, ruina Monte, eh, ruina Monte quería reabrir outra vez. Si sí, si sí, sí, no, no, <risas> eh, un xeólogo eh, francés, chegou un no ora este da Brisla precisamente para traballar para estas empresas eh e eh, bueno, dedicouse ao do imenso patrimonio ouro, ¿no? o mundo da arqueografía romana. Na Galaequia, e daí surdió a súa tese do tormento. Bueno, por este contexto, este equipo chegou ao Caurel Porque, bueno, estaban buscando máis la prehistoria Estaban buscando cobas e sitios Para ubicar a antiga metalúrxia, digamos Do, do, do cobre na, no noroeste da Península Ibérica sí. eh, Decataronse moi cedo de que De ese período non para nada Pero sí, antes sí Toda esa paisaxe todo é moi interesante porque eh, Foro os veciños, as veciñas Estaba falando dos anos 70 Eh, o Caurel, bueno, yo me ir en bicicleta que andaba en en un pano, no 90, desde Parada de Montes Avilamor, la pista de terra, no había ni estradas bueno, Ahora Cidero, está casi una, una peor super... ¿Eh? Digo que ahora está casi peor <risa> sí, <risa> sí, sí, <risa> efectivamente, pero sí, como que bueno, era un poco esa imagen también, ¿no? La, la de área periférica eh, marxinal, non? E, eh, bueno, foro os veciños as veciñas que enguiaron a estes arqueólogos a través das lendas como en Cides da, de Mouros, Mouras, pois pues a tantos os castros que agora conhecemos todos como, que sei, pues a do Vilamoro, o castro de Vilar o de Sabaredo ¿no? e tamén, pues, a Milano Toribio, a Toca, todas estas eh, foi a partir, digamos de esa carreteración simbólica que tiña xente seu marxín como arqueología e, e nos isto aplicamos nos últimos anos, eh, descubrimos Eh, Bermejo Mar B Barrera que bueno, igual se da un clase también sí, sí, porque, sí, de, de, de, sí ocultado, coñazo eh. coñazo coñazo a Bermejo ¿sí? <risas> sí bueno un gran teórico así la historia pues bueno tengo un artigo muy famoso que eh, el pueblo tiene razón ¿no? Eh, ciertamente es decir estas lendas que no recoyemos eh, fueron las que nos fueron guiando para topar ese resto de los arquerosos y lo se demostramos pues, como tiene razón ¿eh? es decir por ejemplo esa lenda do, dosando que fusía de la iglesia que era un castro pues fijamos que iba a castro y ya ou a Alto Medieval, que era a orixe da comunidade de Zininsa, ou na Ribeira, por exemplo, en Vilachá, que tamén queda perto do eh, no Courel, eh, preguntamos aos paisanos que era o que querían excavar que era o sitio que para eles les, mm. sí, bueno, sí. les daba importancia. ¿no? Eh, dixeron, non, non, tedesquilo ali a Ribeira, eh, ali no Valdofrate, que era un sitio que echábamos conventos, eh, había a Lenda de Gualáparo, que era un monstro, o cíclope... Eso, con, un, con un goño con caluga tal que violaba as rapazas, bueno, todo este tipo de lendario, pues efectivamente chegamos alí e atopamos a ver restos do canal de Corpo de Revita, depois a por arriba depois a extensión dos dos viñedos polos que isteñíanse no século 13, bueno, unha historia moi moi longa e sempre acontece isto tanto na na Ribeira Sacra como no Courel, nos beciños E as lendas de Mouros son as que nos guían para, para topar ou para cubrir valdeiros arqueóxicos que únicamente están na nosa cabeza porque as cousas aparecen cando se vai a por ela. É lo que nos empeza a buscar. E, hmm. mira, outra outra pregunta que te quería facer, porque moitas veces hai como unha especie de como de discurso, digamos, de que a xente pois non valora non valora a historia, non valora eh, o pasado, o eh, típico, non, de, no, que plantáronlle plantáronlle dinamita no anta, non? neste tipo de cousas. Pero eu creo que non é certo. Eu creo que non, que iso bueno, é a miha impresión, é, non sei se compa compartirás comigo ou non, pero realmente despois cando se fan proxectos como estáis facendo vós, de estar cláusia comunitaria, a resposta social, é... É grande importante, a xente sí que valora realmente, no, no, no o, o, o, o que non sei, non sei, no sei como como vesti. Si. Si, si, boa pregunta, eh, efectuou, recordo de un parado, estamos a entrevistar no, no programa este de de Radio 3 sobre bosques e todo isto e preguntaban tamén precisamente sobre isto sobre... entón nos contestamos que, a ver, eh, ou a xente que máis destruccións do patrimonio xelera o noe, o Estado mm. e eh, cando falo do Estado falo da xunta falo da... das diputacións provinciais e dicir, non son os endeidistas ou os cidades ou os paisanos que destruen o patrimonio sistematicamente eh, e iso a parte é cuantificable Por, na Riviera Sacra, evidentemente digo, os políticos que levan décadas destruindo patrimonio, son os que agora parece que se preocupan para, para cada área, ou títulos de patrimonio de humanidade cando levante quedas destruindo como vendís, eh, é certo a experiencia que temos é que, por exemplo en este sitio dos conventos que te dicía en Vila Chá foi un sitio que foi respetado sempre por todo o mundo de efecto de única eh, terra que está en mancomún eh, propiedade comunal e se mantivo así o longo do tempo e depois de Catamrozco, claro, porque ali había mortillos non había defuntos ou no? Sí. no caso do, do Castro de San Lorenzo tamén Eh, toda a xente sabía que estaban ali os restos dunha armida e, de feito, unha cantera de área non son os 70 que casi destruía o Castro e eh, foi o propio propietario do, da cava do, do Castro, Gerardo que dixo que non, que, no, que aí non non lle do permiso a empresa para seguir avanzando senón o Castro estaría eh, totalmente destruido as veras das afecciones que estaban acontecendo no no patrimonio do Cabo Relo a Pobre Obrallón, eh, fundamentalmente pola industria forestal eh, evidentemente, eh, bueno eh, lamentablemente o grande lume De hai sí. dos anos que foi, bueno, foi sí. brutal eh, a, que a primeira vez que había en Europa Occidental Estes es, lunes de sexta selación ou algo así eh, esos son os factores que atentan contra o patrimonio realmente Que son producto de, de, ese, de ese De esa depredación do, do territorio Para por exemplo, outro exemplo moi maravilloso É a Muradella, en Fornelas, tamén a Pobre Agrollón Que está no cumido a Moncay A Muradella, bueno, un monumento megalítico el Atlántico que está feo pedra Oye. y a porque eh, era olinde de media, de eso, eh, una mora, una de sensual, tal, eh, como, eh, pues los, los de de de de de de de de de de de de de Sí, sí, no, no, digo, che, qué susto que estabas contando, no, bordeando, uh -huh. vas a meter por allí para no tocar, sí, Sí, sí, pero bueno, ahí tamén, bueno, fichamos cuenta, cuenta que xenográfica había un conflicto tamén entre comunidades y é impresionante como, por exemplo, os límites históricos están mudando e as comunidades chegaban a acordos tomando como como referencias cortalumbres, non? É decir mm. un pouco a implantación, digamos, da modernidade que está, digamos, pues eso, acabando con ese modelo sustentable que había tradicionalmente, eh, que preservaba, por exemplo, todas as mozorras ou os túmulos megalíticos que eran límites e fronteiras, pues non ben di sempre foron boas respetadas por saróns che digo os epitérios antigos ou se tios son lendas de que alí estrave os antergos eh, soterrados, é dicir um, a nosa xente te tengo te conciencia me clara de de, de paisaxe, lo no? podía apontisar María Sánchez que está y no, nos villado, que a finca de aí no no sabeño o que me hai atención no pobo galego é precisamente que nos costumes todos facernos da memoria dos mortos, non? Sí. Eh, se documentemos esa ligação Como sí. pasado, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, sí, las eso... las por no hablar por todo el electrofascismo de los años 60, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, bueno, o de burla verde muy ha caído, eh, de hecho, bueno, hay tres días que ahí en un museo bueno, de Reina Sofía con Labrador, que fue uno de los líderes también de la burla negra, ¿no? Sí. Eh, y es muy interesante que ahora, pues eso, yo, todo el trabajo que está haciendo este colectivo, que está desfaciendo pues pois eso mas que necesario porque estamos nun, nunha época de combate pola historia, non, con policía francesa ah, e eh, todo tempo eh, eh, bueno, pues pois, eh, o de altri eu creo que por primeira vez en eh, estes momentos de de nacionalismo, de renacer un pouco no, no fascismo outra vez, mm. pois parece que estamos recuperando un pouco o espírito do nunca mais eh que parece que estaba moi adormecida non? a dúa sociedade de galega do bueno, Claro, pero, pero si sí eu creo que aí o que ah. o que, o que surdiu era algo que estaba soterrado eh, creo que había un xmen eh, que, que necesitaba sair pa que necesitaba goromar non fora da e eh, creo que chohou bueno esta primavera e creo que na primaveracir o meu mellor penso que o, o proecto de altri que foi un pouco bueno non, non vou decir o, o, que, o que comezou no pero si sí, un pouco o feito de, de repente... Eh, Non sei sé como explicarme eh, O feito de Altri foi eh, De repente, actual estas loitas que estaban moi dispersas ¿no? A nivel de, de, pues de defensa do territorio Contra as eólicas, contra, contra minas, contra Alberto Doiro E eh, de repente agora hai unha amenaza tan grande non Que iso fixo Que se coñeron consciencia eh, social moi importante E a, a xente está saindo máis á rúa Y creo que me llora cagaron estos, porque despertaron, le eh, ¿no? sí, sí. despertaron, sí. o oh, oh, espíritu rebelde, o oh, pobo galego, ¿no? Y, y creo que cagaron intentando forrarse, creo que me meter una pata a tu fondo, pero bueno. Sí, <risa> no, bueno, eh, también hay que montar más historias, no sé si sabes que a fines de los años un proyecto de montar unas células alquirogas. No, lo sabía se sí, sí, pela transición democrática, as taigarías xerotecas e houve un eh, entre a transición democrática, Estamos falando da transición, sí. española, tu, tu, bueno, sí. tutelada, digamos, polo o fascismo ou doufascismo do fascismo, si. Se fa, sí. sí. sí, Digo que doufascismo ou o seu doufascismo, si. Sí. Sí, sí, no, pero bueno, foi moi interesante porque, claro, de, de ese período que era difícil la transición, sí. hubo una unha movilización, pero masiva en Quiroga, de, de todo aspecto político, da ciudadanía, do, de, uh -huh. eh, da xente, e evitouse ese, ese ese proxeto, de facto, aí, reportase a ir a los aterra eh, daquela época. E despois, bueno, eu... Bueno, vivo entre el mismo Pontevedra, Pontevedra, pues que vuelvo a contar de, claro. de Ense, e o lamentable que cando estivo a Pique de Pechar, pero bueno, gracias a, a Rajoy e a súa moratoria, ¿no? que conseguiu sí, sí, sí. para Ense, pues eh, había alcaldes de Conselho de Galegos que encantados de recibir a Ina Paralanta o de Carallo Fosir a, a Celulosa, ¿no? entón, bueno, ahora, ahora estuve, bueno, estuve agora en Uruguay, en Uruguay están viviendo de paredes al base este mesmo proceso, bueno, cultivo de para o que as hojas sobre todo e depois eh, eucaliptos tamén, ¿no? Para, para tamén, que de feito, no, estaba en, estaba, estaba, en Uruguay, por lo que eu teño entendido, ¿no? Non ten unha planta en Uruguay sí, sí, tamén. Sí, sí, sí, sí a parte bueno, eh, de ber, e da que se aplicaba a política totalmente neoliberal eh, de destrución pasiva do, do, do, do medio ambiente ou a política en no? então Da igual Uruguay, Uruguai, igual Galicia, para estas empresas que tienen su sede en Filadelfia o por allá adelante. Y pero bueno, el otro o que es el team, bueno, también trabajo en Portugal eh, bueno, conocemos bastante tiempo o o poder de privacidad, eh, creo que un responsable de, de, de empresa y bueno, no no nos vamos a instalar un de nos que Ah, eh, si, sí, eso, eso, eso, decía. Eso decía a compañeira que falou hoxe pola, pola mañá de deulloa viva. Bueno, pues si non si tien si que nos vamos a instalar onde queren, onde nos queren, pues como máis podemos demostrarlle que nos aquí non nos queremos. Eh, que necesitan máis 23.000 firmas que delegacións que colleron 20.000 persoas en palas fai dúas semanas, que máis necesitan, non? Sí, eh, lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, bueno, los resultados electorales en Galicia somos que son, hay una mayoría absoluta, por lo tanto hay una mayoría social que vota eh, o que vota, pero este gobierno desde ahí décadas evidentemente está ahí para garantiros os privilexios e a rendibilidade produtiva de empresas como Iberdrola, como Estes Fulanos, como Ense, como, bueno, os grandes adegueros da Ribeira Sacra que exportan as Estados Unidos, e, é dicir, xa sabemos por onde van tiros, xa, isto é o patrimonio de un simplemente para convertir isto no, no alto do ouro, non eh, é unha relevo no? xo pequenos viticultores de subsistencia que son os que xos teñen a paisaxe e iso vai elevar, pois, a a mergastebatica no a compra de por parte de empresarios un polo cultivo de viñedo capitalista eh, orientado ao mercado, no, es, esos son procesos que se fechen vivido en muitísimos outros sítios. ¿no? Sí. sí. En bueno, Eu eh, creo que acá a clave de Altrie que claro, <ríe> instalarse con fondos públicos. 200, Entonces, 250 250, 250 millóns de euros. Claro, el eso no sé sí, si sí, nos traemos aquí desenvolvimento desde a súa perspectiva querer decir Pero, claro, si no tiene apoyo político, realmente, pues, es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí de rueda obviamente, y un básico responsable, ¿no? Es decir, al final, estas empresas están para hacer dinero, o sea, es decir, no vamos, sí, claro, a sí, sí. vamos a ganar, no estamos su trabajo. Sí. está claro, eso <risa> claro, sí. Claro. sí. Sí, sí, claro, no claro. sé, no... Esto es de primero de economía, las empresas no, no tienen la función social ni ética ni nada, se empresas están pagando el ah, cartón. Claro, claro. sí, sí. Bueno eh, Pois pues, eh, moiitas gracias por, co por compartir estes momentos con nós eh, xa que xe que estás medio en medio Portugal tamén eh, vouche facer un ofremento porque en verán do, no, do 15 19 de, de, de agosto Convidarnos os compas de de Covas, alí entre os, entre os montes, cerquiña de cerquiña de de Chaves, onde há unha mina de un de unha mina de litio, e van facer unhas xornadas tamén de, de contra, bueno, contra contra minería, unhas xornadas de ecologismo e tal, e nos, a, nos, nos decimos levar a radio Palí, esta radio nómada itinerante que que, que, que gastamos e eh, bueno, a ver se si, pois pues, docho comitee para poder volver a hacer una entrevista, pero esta vez eh, a poder ser a poder ser eh, cara a cara eh, eh no a través de un teléfono que siempre un poco medio un poco hostil. ¿Qué te parece? Vale, puedo hacer todo porque aparte bueno, nosotros trabajamos ahí en Cambio de la Raya precisamente. Eh, también temas de los encorros, de los lazarismos, eh, las colonias agrarias y todo esto. Y efectivamente, eh, curiosa la contestación que hay no por todo el tema de Oliti. También se trató muy tu en la época de la sí. Segunda Guerra Mundial. Sí, he encantado a, a, a, a, a sí, sí, sin duda. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Despedimos, Nada. Y... Suerte. Vale. El y... Chao. <risa> chao, chao. E con esta entrevista a noso compañero Sursallán eh, damos por rematada a nosa xornada radiofónica deste de, de Burla Verde que foi dura, intensa pero a verdade é que non sei que me decides Isa eh, Miguel Anxo, desde logo moi agradecida no? Foi intensa pero foi magnífica Estamos moi contentas do resultado de todas as maravillosas entrevistas que se fixeron, de toda, todos, os, todos os colectivos de e persoas que quixeron participar, ainda que tivemos que estar aquí moitas horas e, traballando moito, en lugar de poder estar ao mellor disfrutando máis da festa, que tamén nos gustaría, pero iremos a Jornal. Eso digo, eh, darles darles gracias a todas las personas que pasaron por estos micros, que estaban ansiosos de escuchar las vosas palabras, no las nuestras, las vosas, las <ríe> mías no, de luego. Y y nada, a vernos na bar. Chao.